Tal? Benvidas e benvidos a unha nova edición máis de retroevolución Como sempre aquí en Radio Filispín Atraveso do 93.9 da FM de Ferrol E tamén Atraveso de Internet O igual que Tete Radio Dende a Comunidade Valenciana emite o programa Atraveso da Rede para Todos Vos Non sei o que sairá hoxe no programa Tentaréi que as cousas sean entretidas para todos os ouvintes mais eso non son eu que non ten que dicer, senón vos You sang your swan song the dogs As they make up the dreams you hung your hoods on So you can't it out what your sins cost To your conscience working like a fool for love neste ano con un espléndido disco titulado Color este Dear Life con puro sabor Beatle puro sabor 260 e un dos temas que seguiron como sinxelo deste disco que como digo eu que non son un seguidor profundo da discografía de Beck teño que recoñecer que impactoume un estupendo disco donde Como sempre, o músico fai o que lle peta, o cal, pois moitas veces sale a xogada bastante ben, porque igual que en este Dear Life nos vamos cara aos 60 con sabor Beatle nada camuflado, tamén podemos irnos cara aos sons máis funk. son funk moi 280 ese baixo punzante Beck deixe nos esta gozada que drinks na súa versión Color Mix máis bailável da que se pode atopar o remate do disco como digo neste Colors Beck fai un disco redondo fai o okay que llepeta e Saille todo francamente ben. Un disco que eu recomendo vos coes coitetes porque seguramente vades a disfrutalo moito. escoitar seguramente solle esa moitos porque estou seguro de que nas radiofórmulas esto está a soar e de men do novo disco que acaban de editar The Killers e que a verdade despois de escoitar este One, The Wonderful que o novo disco de The Killers de men e dos millores temas. A min de Killers, a verdade, non todo, pero hai algún é que sí que me gustou, sei que son mainstream, sei que non descubre nada, pero un é humano é de Candlebed, gustade escutar este tipo de cousas que para mí teñen moito sabor aos 80. A verdade é que eu que vivimos aos 80 seguramente este tipo de temas non me gustarían en son momento, pero chamalle nostalgia ou o que sexa, a verdade é que este de men, igual que outras cousas de The Killers, gustame moito con ese sabor a funk, que é unha cousa que enganchame moito. Como digo, Wonderful, o último disco de The Killers, non é que se xa malo pero a verdade non é nada que me enganche sobremaneira hagas este tema ou algún outro pero como digo non é que este mal seguramente aos seguidores do grupo gustarais moito pero eu a verdade encontrolle algo falta de pegada en algunos temas E logo de escoitar os sons máis mainstream como poden ser os de DB que por suposto de The Killers volvemos aos sons máis underground experimentais electrónicos a cargo de Stalfabric con este tema que podedes escoitar no álbume comemorativo dos anos del Muelle de Records e que fai alusión ao mar, aos barcos... Submarinos e demais entes que pululan por esa masa de auga que están a terra e que eu tiña unha espiniña cravada. Por qué? Porque, bueno, algúnas veces preguntaste si os temas tan longos deben de escutarse nun programa. Pero a verdade, unha vez pensado, dixen A ventaxe que ten este programa é que non ten cortapisas e que se debe de poñer de todo, ainda que se a longo como é este estupendo ictíneo de Stahlfabrik. Toda unha gozada electrónica e descriptiva que, como digo, podedes escoitar no disco Línea de Flotación, en el muelle records y desobadcam del muelle records e podedelo atopar e coitar aí e comprar en formato físico recomendado por suposto se aínda quedan copias porque a tirada era pequena unha gozada que eu alédome moito de poñelo e aquí en retrobulución por qué? porque E iso, retrovolución ten que ser eh, non un programa distinto. Non hai que non hai que xa máis original ni menos que outros, pero sí poder poñer este tipo de cousas que seguramente non se van a escuitar noutros sitios. Así que xa sabedes, aquí en retrovolución, cara diante, cara atrás, o máis comercial o máis underground atraveso de radio filispino 93.9 da FM de Ferrole, tamén atraveso de internet o igual que de TT Radio na comunidade valenciana atraveso de internet para todos vos son mais mainstream mais amables dos australianos cat copy que también acaban de editar haiku from zero o novo disco deles e que siguen o tal vez voltan un poco porque no anterior foran cara o son más electrónicos totais cara esa son entre o sin pop A oh, música disco é algo de sons un pouquinho tropicais en algúns de seus temas. Este Counting Down é un estupendo tema de un grupo que a verdade faino moi ben e que disfruta de unha boa saúde compositiva. O seu son non é que evolucionara moito, pero, bueno, nestes casos, como sempre digo, casi o prefiro. Non quero que investiguen, sino que o que fan, o fagan ben. Neste caso, este novo álbum, hai temas francamente moi vos, a parte deste Counting Down. dos mos, moi vos temas que podedes atopar eh, este que acabamos de escoitar titulado Memories we share con moito sabor electrónico e disco por un lado eh que queredes que vos diga a min hai retazos que lembrame os new order, deses maxis estupendos que editaron na década dos 80 Da igual, en este caso o que sí si, íbamos a escoitar es eh, un muy buen disco si nos acercamos a Haiku from sido 24 copy.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 Words are subtle. Words of anger. Words of hate. Words over here. Right out there. In the air and everywhere. Words of wisdom. Words of strife. Words that write the book I like. Words will find the right solution. The planet Earth pollution. Say the right word. Make a million. Words are like a certain person. Can't say what they mean. Don't mean. como siempre retroevolutivos decando en vez eh nunca ave mal lembrar temas como este que editaron os Tonton Club un dos millordito dos componentes de Talking Head a la 1981 este birdie Rapping Hood que tuvo muchísimo éxito e muchísima repercusión con ese ritmo disco saltarín, con ese rapeado que fixó las delicias de muchos de los que escuchamos en aquellos 80 Dicen que na variedade está ao gusto Así que eu coido que moitas veces é así Este tema estupendo, Somewhere, que aparecía no disco de 1999 Bomboa Jazz de United Future Organization É unha boa mostra do Acid Jazz, Future Jazz Que se fixou, pois, na... Última década do pasado século. Sí, que profundo xoa, ¿verdad? Pero é eh, así, en 1999, editouse este software dentro do bombo jazz do grupo que tiña nipones e franceses. Unha gozada de grupo que nunca, dentro do xénero jazz, por supuesto nunca eh, tuvo preparos en profundizar noutros estilos dentro dese de xénero, así que neste songwell poden escritarse máis aproximacións a sons máis latinos, caribeños e brasileños. Esto é o que ten un programa como retrovolución, coido que nese senso si sí que, se non originales, Cando menos tentamos non ser como os demais. E, amigos, o programa con este tema de United Future Organization remata por esta semana. Lembrade que este lechedes aquí en retolución grazas a Radio Filispín emitindo no 93.9 da FM de Ferrol e tamén atraveso do internet e como non, este radio dende a Comunidade Valenciana emitindo tamén o programa atraveso da rede para todos vos. Nada máis, unha aperta ereica ao próximo programa, amigos. Retro evolución retroevolución retro, evolución. retro evolución. programa de chor y radio. radio Para radio filispí filis en carabianante cara bien cara atrás cara atrás discut retroevolución metroevolución metroe evolución, retro evolución. Retro evolución.